Dobrý deň, Zvočka práve teraz odštartovala reláciu na všetko je liek a to znamená, že Katka, a Subotič sú, Katka Subotič aj Boris Subotič sú v štúdiu. Dobrý deň, prejme. Dobrý deň. Ja som sa tak veľmi na teba tešila, na Katku tiež, ale na teba som myslela vtedy, keď som sa túto nedeľu hodila o zem. Ale ja som sa nehodila o zem, ja som kráčala v Piešťanoch po Sklenom moste bol tam taký výstupok, a, ktorý som nevidela. Krútila som sa, hoci som mala okolo seba dvoch priateľov, nedokázali ma zachytiť, lebo na chvíľu som Ahoj, išla tie doprava, tiečo, na chvíľu som išla dodáva. a potom som sa teda zrutila tak, že tá hlava, keď buchla o ten mramor, tak sa začali ľudia zbiehať, lebo to vyzeralo, že vybuchla bomba. No a v tom momente, keď som sa tak hrozne buchla do hlavy, a oni všetci mi tam niečo hovorili a neviem, čo chceli, tak ja som videla spomienky z mojho života. Ako nevedela som sa prebrať, nevedela som a ako chceli ma dvíhať, ale mne bolo dobre, lebo som si pozerala ten film. Ležala som na zemi a tam som si pozerala film. Opýtal som sa, aký tie cukor... To ja neviem, pravde. to som nesledovala. To a dnes začne mi nadávať. Dobre, <súdajno> <súdajno> je mi to jasné. vieš, veľmi zaujímavá otázka. Bravo, som, som veľmi rád, lebo počul som, počul som, aj sám som zažil takých... Ja mám niečo viac rokov, a samozrejme, že keď máš toľko rokov, niečo máš. Už zo... sa niečo deje, nejaké spomienky som... už zostanú zo života. Neby som to chcel pri, pri daleko 20. roky minulostoroča, ale by som chcel povedať, ja som sa kúpal sa Boriskom a, v plitkej vode, a, to bolo, kde to bolo na more u, u vulkánu, to bolo. Mm -hmm. Sopečný a, Tam kýp. sú veľké vlny. pozor, a, bol som v plitkej vode, ale sú Aha. veľké vlny. A keď išla vlna, chcel som ob, objať sam, Boriska, hej. Boriska, a on a, sa hrbetom som bol k Valu. A čo, Val prišiel, Veľká vlna, áno. Vlna prišla a rozdvojila mňa. Tú Rozdielila vás, hej? A, a, a tú chvíľu som videl, Bože, stratil som syna. A tri tisúče e, rôznych... Takých okamiov, také ako... A, a, ale mhm. vieš, ty to, tú chvíľu e, máš počet, ako to trvá naozaj. Áno, áno. Mne to trvalo celú večnosť. No, no hej, len tí ľudia mi povedali, že možno som tam pol minúty, ja ani toľko ležala. A ty si tiež zrejme, to si to nemal dovol. No to bolo 4-5 sekúnd, a Katka si nešimla všetko. Ona pozerala na nás, ale mne to bolo naozaj ako celé Celá večnosť. Celé ráno, ráno keby som pozeral nekej uh, filmy z Havaja sa Sri to je neuveriteľné. No dobre, ale ani ty si nešiel k lekárovi, ani ja. Je v takomto prípade pre našich poslucháčov? Je v takomto prípade, teda keď už stane, že už prejde toto všetko a v podstate ti nič nie je, ruky, nohy fungujú. Je dobre ísť k lekárovi? Alebo tak ako my, že skrátka vidíme, že sme v tak po ideme? V tvomto prípade musíš ísť k lekárovi, aby zistil, čo sa pre... stalo. Ja som sa potkla to je ali preču si se potla ni, ne videla si mala si rovnovahu ľudia mm -hmm. sa potnú, to je to je no. kad nie sú a to je tvoj prípad ale v моём no. ne nemusím ísť, lebo som urobil blbost keby som sa otočil si na silnata by bi nazval... Volná Zdôl. by vás nerozdemila. Nero, tak teraz... tých prípadov je veľa, takže podľa, podľa toho, čo sa ti vlastne stane, zvol, či pôjdeš skontrolovať, či máš a hlavu v poriadku. mám prípad, fantasticky, to, to, to sa spomenem. Vieš, keď uh, vždy, keď niečo počuješ by the way, mimo, uh -huh. to má smysel. Uh -huh. a, a zvlášť, ak me sa do, dotklo, ako to čo ti chcem podat, a to znamená, že budem muset preširiti informáciu, lebo takáto to môže može spast veľa ľudia. Ohraniť pomoci. som sam pribeh a, a, jedne žene, ktorá sa opala na brehu Dunaja, to bolo u Sr Srbiji. A, vieš, mi všetky, kad pridemo na more, alebo na pjasok, pjesok, Uh, uvoľnime sa a zaspem A ja som zaspal veľakrát na somkom Môžem si som sa zobudil. Strana, najhoršie, strana, najhoršie. To pokazená dovolenka. Ako rúr. nič. Červené, bolave, joj, hrozné. A, a, a, a tá žena, kad sa e, prebudila, cítila neznysetelné toplo, tieplo, ty vieš, ak to vyzera. Strašne, ak by si bola v sluncu, peci. Dám. A tako ešte omena skočila do rieky, aby sa rozhoda to. Tak je ano, sa ohlađi. A kvôli nahle zmeni a, tepleti, a Aha, teraz je prišlo, voda je 26, 4, nekaj 28. 22. A boga mi, nekad je 22. A kvôli tej nahle zmeni dostala silný krč do noh. A, mm -hmm. Táto část. Ano tam pri zadku. tak Sedací sval. Da, a, tak, ajde recimo. <laughs> a, a teraz začala se topit mm -hmm. A bol to silný krč. A v tejtoj chvíli, to uh, Nesko rozprávala, začalo sa to, što sme pr pred očima, začalo sa objavať obraz života. Áno, ja? celý a už, život je prebiehal je pred očami. A aj sama cítila, že to nečo už... Oh, do... Už umiera, hej. hej. A spomenula si, vtedy prišiel na radu aj jej profesor uh, fi, toga cvičenia, ako sa volám, fysičko... telesnej výhovy. Tielesnej výchovy. Uh, kaže on, presne pred ňom stal i povie, uh, dieťa, deti to vám možno nebude potrebovať potrebováť v nigde vašem život životu, nigde, ale keby na se budete potapat, Topič. a topiť se budete, a spomente se na to, neoplati sa se bojovac vodom, tu stratite lebo mm -hmm. Dunava je... Dobrý, moru je to trochu lepšie. A Dunava... Ať ťahá, aj prúdite čaha, proste svojim prúd, smerom. A zvlášť, A Mori tiež veľké vlny prúdy, všetko. Aj prúdy A povie, uh, uvolnite sa, otočte sa na hrbat a uvidíte, už vám voda bude trochu priatelické, nebude tak silná. Čiže takže že uvoľniť bez strachu, žiadne Uvoľujte napínanie nahhrbať, strachov, ro na chrbát rozťahnuť ruky a nohy ja, a, nechať ruky. a nechať sa to vodovne ako niesť. A kaže, Upokojiť sa počas a kaže, toho. A, a to, čo som urobila presne to a prežila som. To, to je neuveriteľné, že to že to tak vyzerá. Tak to a, je fantastické. Teraz, myslím si, že to je dobrá rada. Okrem toho, druhá rada z tohoto príbehu je, že sa dohodnite s niekým alebo si nastavte na telefóne budík, lebo naozaj zaspať na pláži je veľmi, veľmi nebezpečné. <rý> a teraz táto dáma rozprávala niekde, myslím, na televízii a to počul jeden vedec a začal sa zauberať s týmto že čo to vlastne... Čo to prečo, je. prečo taj film, prečo to? A veš čo prišiel k tomu? Prišiel k tomu, že mozog, náš mozog, dá nam informácie, ktoré sú v s tým, alebo blízke, uh -huh. aby ti, tu chvíľu začal konat. A ona začala konat na, na uh -huh. základu tohto, što počula. A chcela kričať. A profesor povedal, nekričte. Oberáš rukama, sa osilu len, rukama, ne, máhajte ano. rukama, dávajte zdravstvo. Jasne, lebo počuť nie pri tej rieke, dá, pri mori krikáli, malokedy. Kričali ľudia, kričali silno. A uh, chlapci, nektorí videli, uh, ženu, že kýva na nich, ano? Iš skokli do vody a vytiahili. Super. A to, to potom to rozprávala a ten vedec mi sa veľmi pačil, keď urobil celú studiju o tom, ne taj deo No, a čomu dospel? Studiju, a že, povedal, mozog že mozog chce pomáhať. Že mozog má funkciju nam pomoct. Hmm? I preto Te je to. Ne. A čo je to, nego skúsenosti? To sú skúsenosti, ktoré bole akumulovane v mozgu pre Nedaj Boh. Áno, keby sa niečo stalo, tak tá, tá skúsenosť v tom mozgu zostala. <gül> Ako keby teda sme vedeli, že niekedy ju budeme potrebovať. Takže možno, že aj keď sa zapamätáte nejakú hlúposť, ale vy ju v živote možno budete potrebovať. Takže to je dosť zaujímavé aj z tohoto pohľadu. A no ale keď ja. si na pláži, tak vždy to slniečko... No, ja sa teraz akože rozprávam s ľuďmi, ktorí už majú zaplatené dovolenky, idú teraz na dovolenku zrazu sú normálne, ale k tomu nemáme nič, ale skús to do budúceho nejako vyskúmať. Normálni sú vylakaní z toho, že sa im zdá, že to slnko svieti inak. Že svieti o silnejšie. Že pri takýchto stupňoch, ako kedysi bolo 28-30, čak to sme zažívali. Áno. Takže to slnko Nesvietilo tak, dokonca sa snažia aj vymeniť dovolenku. Ale tu v podstate nie je čo skúmať, lebo my sme to... Keď ty hovoríš, že to slnko svieti oveľa intenzívnejšie, no. než to bolo predtým, tak momentálne ono sa nachádza v tom tzv. 24-ročnom cykle najväčšej aktivity. Lebo ty máš tú aktivitu 11-12 rokov a potom máš cyklu 24, ktorý je ešte väčší než ten 11-12 ročný. No. Lebo to vidíme podľa toho, ty, čo ich zaujíma Aureora Borealis a tam doletá z Južná sa bola a Tazmanis, tak uh, títo s, uh, sledujú na tých aplikáciách na internete tú aktivitu a ona je naozaj vysoká. Vy každú chvíľu máte možnosť uh, pozorovať polárnu uh, žiaru aj v našich zemepisných šírkach. Oni ju fotili možno 2-3 týždne uh, dozadu túto niekde na Trnávou, na Oráve, na Liptove. Uh, ja som tiež chcela, keď boli extrémne dobré podmienky, lenže akurát práve tie 3 dni bola búrka, takže bolo zamračené, mm. tak nič z toho. Takže naozaj to slnko je silnejšie pretože jeho aktivita je oveľa, oveľa, oveľa väčšia. Lebo to sú aj záznamy napríklad z toho stredoveku, keď bol ľad v Benátkach a vtedy tá aktivita toho slnka bola aj oveľa menšia. A myslím, že v období aj nejaká sopka vybuchla takže bol bordel vo vzduchu, tak nepreniklo ani toľko slnečného žiarenia. Potom bol veľký hladomor. No, ďakujem pekne. Dúfam, že k Hladomoru e, neprídeme, hoci svetová situácia vyzerá, že možno aj hej, ale toto nie je relácia o politike, ale k úpalom rozhodne príde. Pretože nie sme na to asi pripravení, nie každý sleduje to, čo si hovorila, tie aktivity na Slnku. Ja viem, že na Slnku, aj keď sú búrky, tak ako meteosenzitívni ľudia, a väčšinou, čím sme starší, tým sme meteosenzitívnejší, tak skutočne majú ťažké dni. Už len pohnúť sa je pre nich ťažké. Nie to ešte ísť do práce, navariť a postarať sa. Áno, no v podstate to hovorí o vašom zdravotnom stave, ako vy reagujete nielen na, na tú zmenu počasia, ja neviem, zmena tlaku, ale najmä na tú zvýšenú aktivitu toho slnka, lebo keď semka dojde, donese tú energiu, ten slnečný vietor, sú tie polárne žiary a ľudia reagujú zle a cítia sa zle hovorí, že ich zdravotný stav nie je ideálny. Mm. V krvi je príliš veľa, to sme aj o tom hovorili, že ta krv je v podstate ako keby tá prapolievka, v ktorej by mohol vzniknúť nový život. A tam bolo aj ten nejaký nejaká tá teória vzniku rakoviny, ktorú rozpracovali rusky vedci, medzi nimi bola aj tá veľmi známa Olga Jeliseva, kde pozerali, že čo sa nachádza v tej krvi. Nachádzajú sa tam napríklad také pyramidky, len také zmenšené. Potom vy tam máte rôznu pragmotu DNA, potom sú tam nejaké tie rozsievky, ktoré boli medzi prvými organizmami tiež mm -hmm. na Zemi. No a keď príde to väčšie vlnenie, tak aj tie pyramidky, oni z toho stredu, vylúčujú to svoje žiarenie. Tak ako táto mm -hmm. Cheopsová, Bosanska z toho špicu. A tým, že sa tam dodá tá energia z toho slnka, ešte viac... Posilní to celé. Celé to posilní, tak sa rozvibruje. Tam sú aj tzv. Tie hydroxilové skupiny, čím ich je viac, tým viac na to reagujú. A v podstate to je jedna z teórií príčinu vzniku, vzniku rakoviny, lebo to je ako keby vznik nového života. To, to sú tie mm -hmm. nediferencované, nešpecializované bunky. no. alebo to... oni chcú žiť. Vieš? Aj mrav chce žiť, aj ty chce Mravece. žiť, aj, aj, aj vírus chce, chce žiť. žiť. Napriek, že poviem, že je vieš. Aj, ale i baktéria chce žiť. Ale vieš, je vie, naj, naj, naj problém. Niekto ľúbi zimu. Uh -huh. Super, môže byť. Ja som viac pre leto. No počú my... skočím ti na sekundu do toho, že teraz som volala s kamarátkou numerologičkou a, a som celá od nej niečo, nech mi pozrie. A existuje teraz taký spôsob a, výkladu čísiel, že tam máš aj takéto veci, že to ide do takých detajlov, že ty podľa toho, aké si numerologické, Bytosť, tak podľa toho je jasné, že máš rád leto, máš rád zimu. A ja som to začala hneď obolávať kamarátov, že aby som si to overila. A prísam fakt, že ty už, keď už vychádzaš z maminky, už je všetko jasné. Ešte predtým teda, ako, ako sa stretne vajíčko so spermiou, sú takéto veci jasné. Či budeš rád plávať, či budeš mať rád teplú vodu alebo studenú aj vo vani, aj vonku. Takže pokračuj len, že to už máme dané, tak aby Čo sme s tým povedal, nebojovali. Ečko, stretáva, ano, si Áno, za A vieš, že, im, že i tam vládne láska. No to mi objasni, to, to som <laughs> ešte nepočula. Čítam našu literatúru informácii. Zdieľávam sa. Ano, však Aj musíme to <laughs> pre našich poslucháčov... Da, da. Keď neby bolo naši posluhači... Tak ja som, to bi čitať Ja by som teraz <laughs> je mi sedil je... doma, poza nohy. <laughs> <jasne. a>, zmrzlinu <laughs> a tak dále. E, povie e, rozpravka takto. E, máš s jedne strane ženu a máš s jedne strane muža. Ten muž môže dvestokrát preč vedla ženi, a ne pači se. Žena môže vidieť dvesto, môže, a ne. Ale keď vidi tohto pravé chemia, mm -hmm. začme, Ktorá kemija, je chemia, ty povieš stále o láske. To medicína je, ako ti povieš láska. Ja by som to podala chemická priciazlivosť. Mm -hmm. No ale musíš oznať, čo by robili romantickí basníci, keby sa čo by ju a nastala reakcia v mozgu. No tak veš, viac sa vylučuje toto, potom to. Nebola tam ešte svokra, takže si to mohli dopriať. A teraz pozrieš sa tak, aké v živote, tak je to i na iných e, úrovni. úrovniach. Na všetkých úrovniach. A keď vidí E, buňka, ta vajčna, a, keď vidí e, supera číslo, alfa muž, mm -hmm. vyvidí. Vi oh, Jasne, široke rame na úske boki, dynamický pohľad. Sympatický bohatý slavný. Uh, uh. Tať povie, poď sem, ty budeš môj. Mm -hmm. I e, ak to není nejaký lenoš, má čas, tak, tak druhý príde, ak je sympatičný. Ak nie je nepríde. Pozor, preto musia nekedy, byť z obi dvoch strán tých chemie. Preto nekedy žene nemôžu zostať tiehotné, ne? lebo toj vaječnej bunky sa nepače spermi. Čeká druhý. Čaká, že príde niekto. Trečo vlnu. To Presne, preslik zo života. Áno, povedia. a to sú aj také prípady, že s jednou manželkou nemohol mať deti. Presne tak. Oženil sa z druhova hneď. Spermi, ale boli lení. Vidíš? To, aby sme sa začali rozprávať s tými našimi vajíčkami, že vyber si podľa mňa, <laughs> nie že si budeš vyberať nie, podľa je, seba. Je, je ale vieš, keď sme kod toho, uh, uh, leto, láska, more, Horvátsko mor. A čo Jasne. trebaš viac uh, uh, na dovolenky si často... No ale počkaj, ešte sme boli len pri um, prepálení, keď máš úpal. Uh, no lebo sme hovorili o tom, že teda potom už ležíš na tom brehu páni, a ja, to soniečko ja ťa... povedať, Takže chcem k úpalu sme sa chcem nedostali. Chcem že na dovolenke často strávime celý deň na slnku, lebo vieš, ideš na more, aby bola na slnku. Ne. A čo by teraz ja bola zo tieni? Ja chcem voniať more a to môžem aj večer voniať, a, keď už nesvíti A na moru ty, ty tam vieš, keď prídeš takto na Jadranu vyzerať na Čierne hore. dá si utierak na večer, ale nenosis ho doma, nech tam je, to je rezervované. Áno, aby zostal, jasne, tá... potom dojdú ruskí to... turisti, vezmú ti ho, vynadajú ti, ešte ťa to... aj hopľujú. To... Zoberú. Ja si, a zoberú uterak. A teraz, to znamená, že ty tamo aj ješ, piješ, keď mašo čo jesť, pít asi na slnku celý deň. A vieš, e, vtedy e, môže sa stáť, a stáva sa to veľa, že sa ľudia ne, ne, neochladzujeme dostatočne. Mm -hmm. Pojdeš do mora, to je poriadku. Vrátis sa naspäť, potom sa hráš, futbal i tak dále. Čo a, si čítať a, knihu? A, dá, ale tako nešto. A vieš, Uh, ty, ak ne, nepiješ dosta, neohľadzoješ sa, môžeš priť uh, k poruche termoregulácie a strácanie rovnováhy mm -hmm. ako ducha, tak i fyzickú, aj psychickú rovnováhu, vieš? Mm -hmm. a, Takže keď zase padnem, tak to môže byť od toho, že som bola veľa na slnku. Tak tako. A to... Príhádzak, kedy uh, najčastejšie príčine tomu sú, že ti dlhodobí nekakav pobit na tom priamom slnku, a ne ideš do tjenja, lebo platila si more, uh, ne, neza, nezabudni, že se tamo hra futbal, uh, pije sa alkohol tiež, pozor. Veľmi často. Pozor by to dá. A ochrana. Keď rozprávamo o ochrany, ľudia povedal, ktorý faktor bereš? Niektorý. Nulovitý. Presne. Ja nulovitý. Neberiem. A čo, čo urobím? Keď už viem, že budem, poprosím domáceho, aby mi dal kvasinu. To, to je ten ocot, vinný ocot, mm -hmm. ktorý není kla, klasický Vieš, to je ako pre, forma vina. Je to vino, ale nemôžeš pitle bo to veľmi je to... Ale kyslenie Keď dostaneš viny oce, to on je filtrovaný, čo to ja vem. Tak zoberieš tri, uh, tri štvrt. Ližičky? Né, uh, ne, už Tri štvrt fľašky flášky. Zoberieš octu a potom poprosiš dajte mi kvalitný olivový olej. Uh -huh. Dva a pol olivov oleja a to zmiešate. Áno, pretrepeš poriadne. a natrieš se s tým, to sa nastreš. Uh -huh. A niektoré dáme, ktoré niečo oko toho vedia, dajú a im mrkvu, na, postruhajú mrkvu. Prečo? sú, Aby boli hnedé B vitamína, boli... oni krásne zhnednú <laughs> a vyzerajú da. ako keby boli v Karibiku a boli pri Dunaji. Tak a tým sa natriš, a veľmi žiadny faktor ničný. Nič. Kto je to? Kto je to? Kto je to? Kto je to? Kto je sú Kto je to? Kto je to? Kto je to? Kto je to? Kto je to? Kto je a tvar nemajú tako starú mm -hmm. zvraskavenú zvrštvenú nemaju, lebo to použi, oni nevedia o tým faktorima a teraz už smo kod faktora dama se natrije a svoje djetia natrije ode do mora a vrati se naspet lahne si na utjerak ali na pjesu, a zabudla nečo tam to piše každý raz, keď sa okúpete do more, musíte sa znovu natrieť, je vaši faktory. Je to ne... kvôli peniazom. A... Práve že tie krémy sú extrémne nebezpečné, lebo oni reklamujú, že majú filtrovať UVA a UVB, ale oni v skutočnosti odfiltrujú UVB, ktoré je zdravý prospečné, neodfiltrujú UVA, to vám prejde lepšie do a máte zadelánu na problém. A Takže maličkým deťom po... rozhodne neodporúča, Však už sme všetci vychovali deti bez týchto faktorov. Um, a... Určite nie. Treba ich jednoducho oblieť. Presne. Keď začína prvé slnečko, tak nejaké tričko a do mora my chodíme vždy v bielom tričku. No. Ale... Nevraciame sa síce tak opálení, aby nám zavideli susedia. Uh -huh. V podstate naozaj veľmi mierne, lebo 20, podľa tejto relácie si vždy doprajeme 20 minút na pupok, aby nám svietilo. Áno, hej. A to nám stačí a potom už fakt... Len... Nezábudne, my máme vždy... Nás a uh, pozor, nebudíte uh, na slnku od 11, 11:00 do 3:00. Uh, pozor, žibari sú na tom slnku stále presne bez, bez tej ochrany. A myslím, ochranu majú, takú čo som to si povedala ohľad, no. Takúto. Čiže A. do litra odta mám vložiť 2,5 deci olivového oleja, tak tu na taký odcud nezískam, ale keby som si. Keby, keby som si získala jablčný odsod, taký čo ešte je v ňom tá jablčka jablčná. Šupka, Ide to kali. nebude dobré? Ide o kaly. Draslik. A, no a ten nie je von ne, ne, je, ale je, je. Čiže hrozno. Je to, teraz ti rozprávam o receptúri, ktorá je 2-3 tisúča... Rokom rokov stará. stará. Dakle, nemeniajme, pokiaľ pracuj. Dobre, <laughs> dobré. Tak, ešte raz, pomírala som vás všetkých, ospravedlňujem sa, takže 7,5 deci. Takže? toho oleja... ne Vy... Dostaneš u domáceho. No dobre, nechodí každý do Chorvátska, takže ja si, beriem napríklad. Ja si nosím zo sebou vždy svoj Odech. olivový olej, ktorý tu nakupujem u Taliana, takže som na ňu už zvyknutá. Takže dobre. dobre. Sedem aj pol. Ocot. A keby si človek normálny ocot... Taký, čo kupiš v obchode? Ten nie, určite. Povedal som ti, neexperimentujeme, lebo ja som činiam to, čo se ukáže funkčné. Ja tak to môže trvať tisíce rokov. Áno, <laughs> rozumiem. Dobre. Da, to som chcel povedať, že my m, zabudáme, že slnko veľmi zdravé, ale uh, musíme si dať pozor. Ty vieš, že existujú helikobáne, ktoré e, Heli. si sedíš Aha, da, no. a pod slnkom si... Slnečná slnisa, no, terapia. Da, terapia. Slnečná terapia. Slnisa, Aj 12, aj 2, aj 3, ale niečo sa musí dať pozor. S, e, slnko nesmie byť presilné, lebo tu je aj teplotný úder. O tom Jasne. teraz i rozprávame. A ako ty spoznaš, že si prehaňala, že si pod predolše yes, preduše, musíš ich ne vedeti. Slnko može byť zle, ale nečo menje zle, a može byť i veľmi silne zle. A teraz je otázka, aby sme mi povedali ľuďom, aby vedeli tento rozdiel. Kde je to mierný upal? Mm -hmm. kedy to, ako budú ti ľudia vedieť. Pa bude vidieť, maš zavrati poleží ovo a mení sa sa nemôžem stať, musím si sadnúť. A boli mi hlava. To je mierny. Na boli mi hlava, nevolnosť mi je. Neviem či budem zvracať, či nebudem zvracat I maš Vieš, chceš nečo podat, ale nekako ti to nejde. Aha, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, na tak, tak, tak, že tak, tak, teplotu, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, Čo? Sucha pokoška bez potenia, lebo ti sa i potiš tamo na tom. A, a kad e, daš ruku na puls, ten puls je veľmi... A, a dýchanie je tiež plitky, ten e, dých A teraz máš či stratu vedomia, alebo krče pozor, strata vedoma už ti ukazuje, že tu... Že v takýchto prípadoch okamžite potrebuje vyhľadať lekársku pomoc. Ale lekár e, nekedy musí prejsť cez 100 tisúča rôznych automobilov. To vieš, ja? Lebo e, turističká sezóna. Jasne. Všetko preplnené. A, a, pre, a e, pokiaľ neprídu, ty môžeš niečo urobiť. Už si pamätáme, keď v Čiernej hore volali sanitku k tomu, čo mal epilepsiu, povedali, že prídu za hodinu. Uh, no ale môžeš ešte doplniť, tak doplň, čo. Nie, toto som chcela povedať, Aha, že dobré. naozaj je to tak, no. No, a, no ale ty si hovoril, že môžem niečo aj ja urobiť, keď by to sa stalo katka, ja ležím vedľa nej a ona už je v tom, čo hovoríš dezorientovaná, oslabená, horúčku má, tak Dýchanie, čo, čo môžem da, ja robiť? Je dobré prvo, aspoň ju nejako studenou začať? Ja, po, e, vieš čo môže, ale prvá vec, dajme človeka do tieňa, do dosť ako tieňa, tak si presunú osobu do ležiacej alebo sedacej je, to, to je tjež, kvoli tlaku da se tlaku trochu uh, virovna. Zobiri nejako handričku. Uh, bolo bi to lepše kad to ne bi bola prestudena voda. Reči uh -huh. vlažna, dobro. Tako, nejako vlažna. A potom uh, skusiš s tim človekom porozpravati, ak se ešte da, dihaj cez nos, pomali, uh -huh. hlboko... Daj, ali cez noc nadih, cez nadih a e, vidih. Potom mu daš vodu, nestudenu. Ta voda musí biti tako. Teplote, tak, tak, nejako, a bolo by idealno, kada bi dala trochu citronu i malu štipku soli, soli uh -huh. aby ta voda išla tamo kam potreba. Uh -huh. Sad, a teraz poďme mi, osobno čo možemo urobiť, pokud a keď je to tako strašno, ide lekar, ale urobíme teraz tlak na bod, ktorý, kad urobíme tak s ušmi, kde sa spojí, to se volá DU-20. Počkaj, takže idete prstom od uši, od končekov tak uši. Tak urobíš ušmi. Sklopíš uši? Sklopíš uši, tie bolce, tie bolce sklopíš. A potiahneš sa z tej bolce obidva prsty hore a oni sa stretnú v istom bode. No. A teraz určite že v takých panických situáciách nemôžeš hľadať taký bod, než zobereš jednostavno ta štyri prsta a ideš od vrcha do 3-4, od vrcha do 3-4 centra a hore dole. Hore dole, je to silne. Aha, čiže silno tam chodíš hore dole, hore dole da, v tom bode, ktorý, ktorý sme vrcha, si od toho ucha da, urobili, da. tak teraz chodíme hore dole ako k nosu od nosa, k nosu od nosa. Tak, poviem, to robíme od 3 do 5 minút ale pozor, nebuďte jemní. Ako Aha, to musí byť silné, hej. Literatúra povie... Robite kru, kružným... Kružte tam, kružte tam, ale buďte jemnejší. M moje stretnutie, keď som rozprával s profesorom mojim Čínskej mediciní. Povedal, na, na, na, na, to ty musíš... Silno. Silne to. A mám... Či som o tom rozprával, bol som na Cypre? Tam som robil na jednej klinike. U jednej chvíli prišli dva dva chlapa, Jedan ba, skoro niesol drugoga. Oni tam robili boli teacher of English. <laughs> učili po anglicky. Ja, oni, oni učili nekog ina, A povedi zabudol sa. A zostal, a vieš, ako je tamo slunko ja. I dostal upal. Tak som aplikoval to očám teraz o 15 minuta človek povedal poďme na, na pivo a, ja, a bolo u veľmi zlom stave po, pretim, a, prečo to robím lebo prečisto je to vieš, to, to, to je bod šetkih bodov taký no, to je prečisto je misel uvolno je tjeplo Jer on disperzuje cez nervový, nervovú sústavu disperzuje. A, takže tu máme u, uľahčenie. A potom máš bod, kad urobíš po 90, tento. Zložíte si rameno v 90 stupňové áno, a tam, kde sa vám vytvorí tá vrázka, tá čara, čara. tak na konci tej vrázky, tej čiarky e, tam stlačíte, alebo stlačate? A tam sa e, stlačí Slačí. Dá. masaž palcom. No. palcom, 30 sekúnd, 40 sekúnd obe ruky. Aha, dobre. To sa ochladzuje krv tým bodom, ten bod je Eli 11, čo je Čiže, veľmi známy bod. Oči je to on... veľmi známy bod, no, on <laughs> takže nás ochladí. A znižuje vnútorne teplo. Aha, to je Dá. dôležité. A máš ešte jeden veľmi, veľmi silný bod. Uh, hoci ktorú ruku dáš 3 prsta Aha, vystrite dlaň a dajte si navrh dlane tri prste otvoj, kde končí dlaň smerom k ruke, ruke tu, sláčeš ten bod tak to ide to tu. aha oh. dve, te, a to ma bolieť aj da, aj ne no, no dobre, tak mne bolelo <laughs> dobre, to minútu, takže tri že... prstia tam Dá. hore na konci Dá. toho potlačite bod na konci tých lebo troch prstov lebo to zmierňuje nevolnosti, ty nevolnosti, že to, to nesmiem zabudnúť podať. a upokoješ srdce lebo srdce má veľkú veľkú Záťaž. rolu tu, aké slabotú sú slabé šance. I keď mašte te závrate, ten bot Nake 1, 5, 6, on, on ti pomáha pri závratoch. I masírovať ga. A keď je to ukončeno, vráte sa naspäť na tento na hlavu, 20, hej. A, a tiež to šetko musíme robiť mimo slnka, tieň, koľko je možné. Jasne. Ak nemáš, tak nech ľudia stanu? A utvoria nez, nejaký tieň, nech vytvoria. Čo potom je? Potom tento človek už tento dan nemôže ísť na slnko. A musíš mu dať nejakú stravu, ľahkú stravu, ktorá ovoce, ano. voda ovoce nesmie smije musí byť s vodou, lebo voda te ochrane pred, pred dalším uh, poslobením A u medzi času, medziu času, uh, mislim, že by už trebala i sanitka prist. Uh -huh. keď uh, vidimo te, te silne Uh, te silne, každe sme rekli, závrate, uh -huh. zvracania mdlo, m, m, mdlobu, mdlobu, <laughs> mdlobu. <I tako> <laughs> <laughs> maďari, horvači, a iní nevedia povedať tri spoluházky sa sem Židový rozpoznal, nemáte samoglasníky. Áno, no dobre. Tak no, Katka. Ja som ešte chcela, akože tiež taká prevencia, ono viem, že u nás sa to tak nechodí, ale tí, čo boli v Indii, na Sri a je teplo, horúco, vidia, aké je to tam krásne farebné, všetci tam chodia s dážnikmi, či prší, alebo svieti slnko. Je to fantastické, keď sa chyta ste niekam na prechádzku. Aj my sme boli uh, v, tej, uh, v tom Rozáriu, čo je toto blízko Trna dážnikom cez obed na prechádzke. Ano. Ale jediný. No, jediný. my jediný. jediný sme mali dážnik a <laughs> ostatní. Dážnik. Ale nemáte problémy. Nemáme. Nie, nie, nie. A potom sme si sadli niekde do hľadu, tieň, a pozreli sme ľudí, ako idú okolo. A vieš, rôza, rozárium a tí ľudí sa stlačili, tí muži, ženy, jednoducho z sa a chodia. Povedal som, vieš, ako rúža, ano, vôňa, tá vôňa tej rúže, harmonizuje ľudí. Áno. Preto tie rúžové olejčeky sú ano. také drahé, že natrieš sa a skutočne nevieš prečo, ale usmievaš sa, máš radaj aj svojich nepriateľov, Vie áno, to som už vravela ten príbeh. Ja som sa natrela Borisovým rúžovým e, kremom, ten sa volal Rúžový sen a to myslím, že meteorol to bolo cítiť. Určite, sadla som si vedľa, vlastne ja som sedela vedľa mňa, si potom sadol taký mladý tínedžer, ja neviem, 15-16 a bol taký nervózny. To sú ty, keď e, nohami stále klepeš. Áno, áno, trepe sa mu noha. No, tak som videla po 10-15 minút už tam sedela ako baránok, noha sa neklepala, nič <laughs> úplne v pohode. <laughs> Takže si bola chodiaci terapeut. Vieš, ľudia dáme poveda, ale pán doktor, to je veľmi silne vonia. Pa vonia, lebo to má podstatu vonia a silná vonia, aby urobile službe, do, o ktorým ja rozprávam. aby harmonizovali svoje okolo. Keď si podraždený, nebudeš veriť, keď si podrždený to po 5, 6, 7 minúta už... A prečo? Čo, Čo to bolo? Pre deti to. No ja používam len ružovú vodu a ružové krémy. A, a skutočne máš to... Vodu? Áno, je dostať ružovú vodu. Ja som si ju nakúpila v Prahe, v takom nejakom špeciálnom obchode len pre rúžové produkty. Takže je to úžasné umývať si s ňou tvár v tomto. Ja ju nosím v spreji vo flaštičke a ako chodím takto po ulici, tak si stále nastriekam a to... Všetci sa tak začnú usmievať, rozumiete? Hey, treba aj treba. Presne, treba to mať v kabelke, za zamenej si dávať čo lejaké lebo to je Katka by vedela o tom hovoriť. Keď už nebudeš mať vodu, Ale príď vodu. za mnou. Ja, to mám, ja mám vodu, ja som si to uh, kúpil, čerstvú mám. No, naozaj. Je naozaj to božské fakt. Blerská, že... Mám vodu. Aj roští, si to nás, tak, no, tak treba. Keď budete záujem vodu odbory sa tak na toto leto. Hovorím božské, mať to v kabelke a možno aj každých 20 minút sa tým nastriekať. 100 to jedna flaškica a ne, ne, ne, nebere veľa priestorov. Práve presne. No a, sk skrychat. a máš to stále. No a ja si to urobím. Ja som si to niekde do oči strikala keď som mala suché oči a bolo to nič sa nestalo a bolo to veľmi je Slabší odvar ružového oleju. Super. Je tam sa nahádza ešte vždy ružový olej, ale o oveľa, oveľa... Rozriedenejší. Rozriedený. Tak, Len, pán, o, si ja si myslím, že vôbec kolinské by sa v lete nemali používať také tie... Kolinské? Uh, ...šelijaké neuveriteľné značky, čo sú uh, vypančované. Dva dní ochrany. Dva dní vás, 48 dní... Áno, 48 dní budeš voniať. ...a vidíš vlápa no. do, do o elektrické a príde môj jeho priateľka a ono vidí, uh, vieš, celý tak ako oblak. Par, hej. oblak ja, opar, vonie. hej. Opar, vône. A ja myslím, že... Ja, ja som to už pár krát mal. Ja som vystúpil z uh, električke, kad som bol v takoj situácii. Ja som z divadla takto odišlo. Lebo siedíš vedľa... To nemážeš dýchať. A vieš, dáme, idajú, dajú, trochu si dajú. A onda... Um, Necíti. Nebudem priťahovať. Áno. Tak ešte aj... A da to v tomto pripadu majú opačný efekt. Učinom, že? I tá gospoj, ta pani vedľa, ktoré ja musím sedať, uvidí veľmi rýchlo, prazne sedadlo. Mm. Bo, len, vieš, no im to, to neprekáža, lebo žijeme vo svete, kde každý chce byť individualista, musí byť si svoje potreby ochrániť, lebo máme na všetko právo, len žiadna zodpovednosť. No nie, treba mať zodpovednosť, tak idem do divadla, niekomu ten môj parfém naozaj môže súhlasím. spôsobiť zle. Tak ale silne vieš, Aj fajče, súhlasím sa, neka fajče, kada potiahnu, ale kad, e, ff, to je už fašizmus. <laughs> Dobre, Tomáš, takže nech poťahujú. Lebo to je... No, to už necháš lebo... ty. To už, áno, to, to je... Ještia... Nie, ale mali by sme byť troška aj na tých dovolenkách zodpovední, lebo však väčšina už má all inclusive, máš tam kopu jedla, pitia, to jedlo vyjadzujeme, kusneme Čo? do toho ja to raz. U Čiernej gori, keď sme pracovali, keď sme išli na... Jaj, ty nemôžeš ísť dole na promenádu, že sa ideš prejsť. To je normálne jak výkladná skriňa nejakej parfumérie, to sa jednoducho nedá. A to má, vezmi si, že ono to má možno aj 5-6 kilometrov, ona je to naozaj veľmi krásna, romantická promenáda, keď tam človek príde mimo sezóny. Igalo. Mimo Igalo, sezóny, Herceg nový, tak si už ale keď príde sezóna. M -m. A... Keby to boli neke ajda, Ale to je vonjavka Dior pre 5 eur. za 5, 5 eur predám um, podičkovo prvý 15 to ešte by moglo. A potom Isuse Kriste, ja vám poviem to je nafta. Uh -huh. To je nafta lebo uh, vôňa mojho rúžoveho oleja trva 3:4 4:4 hodine, a potom ona zmizne. Iba kedy by dala Jasne. Nos na na na kožu tak možno cítiš, a to sa rozloží, lebo to je príroda vec, že sa rozchádza, odchádza, aby bolo ona presne čo vzniklo, zanika. Keď ty dáš eh uh, cyklické aromatické ulovodiky pod pod Naftu, tak, dáš, presne. Pod, pod pazuchu, pazuchu si dáš naftu. A ty si ublížiš. Odporúčam ano. pozrieť si v tejto relácii v archíve na všetko, je liek, rax, keď ste tu neboli, tak tu bola pani chemička. Aha. Tá, a teda presne to, čo hovorí, že my s tou chemiou sa zabíjame, ničíme si priedušky. Ako veď to nič nie je. A potom, že Ježiš, mám 40 rokov a mám priedušky úplne chore, ledva dýcham. <laughs> presne. A, ale mal som lacnú kolinsku. No to chcem povedať, že tá reklama je strašne silná, lebo my od toho mladšieho fúru musíme presviečať, aby sa tým neparfémoval. Ano. Ale medzi tými mladými mužmi je to tak rozmohnuté. Každý chce voňať čo najkrajšie, mať čo najlepší parfém. Ja mu objasňujem, že to nie je zdravé. No tak... Nedajú si ale povedať, oni musia na to sami prísť, že im to už prekáža. Silná, silná silná. Aj ostatná, celá ten, celý lebo ten priemysel. nemusí se... Prečo Napoléon, vieš, čo Napoléon povedal svojej manželke? Prosím, dale od vody. Ja? Žence, neumývaj sa, neumývaj. prichádzam. Neumývaj sa, prečo? Lebo chceš ľudské Cítiť vonice. to, čo vypúšťa naozaj a, ten partner. A ja ti poviem, sú ženy, ktoré ajte, budem podat veľmi uh, zle, tore nechcem podať baš tako, ale Prekrivajú, nevonjajú. Ano. Prosím? Prekrivajú ten svoj uh, prirodzený svrat. Ale rozprávam o sebe, pozor, ja rozprávam, uh -huh. pređ, prídem a citím uh, uh, voň uh, kože, ktorá mi ne, ne nevonja, nezodpáva. Tak sa otočím a idem dalej. A najdem si ženu, ktorá vonja, príroda uh, žiadny parfém, a to je to čo sme rekli spermi, a, a to, to je to isto. Presnijek, čo mu se vraci, na, na toj to, uh, drugoj tak, urovni, a to, ta, a to je moja katka. A teraz prichádza Franjo, Juro, alebo neki iný, a ide priamo toj dámy, kto, od kojej som ja utekal. A bude veľká láska. Ano. Lebo vonia i vonia. Hormóny. Kedy si hovorili, starí ľudia, musíte ten chlap voniať, za ňo nevydaj. O to ide. A, ja viem ľudí, muži i ženy, ktorí povedal, pán doktor, teraz som sa osprchoval, bola som 30 minút vo vani. Mm -mm. musíš zmieniť systém stravovania. Mm -hmm. Musíš Vyplachnúť aj tú poslednú bunku. Detox, alebo ne byť biti iba detox ťažkých kovov. Daj si všetko čo ne tejto bunke. Vtedy, vtedy predpokladám, se môže o nečemu rozprávať. Ale... Ty si vesmer vo vesmeru, ty máš svoju industriju tela, svoje fabrike tela ktoré vyrábajú uh, odpady. A ti odpady nemaš uh, za ruku, že v totalnom detoxu ne bude ako ano. na začátku. Áno, vždy je, je nejaké odpada, ten smrdí. No ale zaujímavé je, presne čo hovorí, že ono to je aj, nemusí to byť, že muža, žena, že spermia, vajíčko, ale asi je to na tom základe, lebo ja som mala kamarátku, už nežije, ktorá vyslovene smrdela. Proste nemohla za to skrátka to, čo z nej vychádzalo z potu, ako vyslovene smrdelo. Ale ten jej chlap, on bol do toho pachu zamilovaný. Ja som sa ho e, opýtala raz, že pre Boha akože... A tebe to... Ne, a on Nie, ona krásne vonie. O tom som rozprával. No, Júre a... A úžasné. Áno, a sa zamiluje do toho a A odchádza. Takže sa ide. musíme naučiť skutočne veriť svojej voni Individuál, a nepatlať si na seba toto všetko. Ale pozor, táto pani, nič ne mene cena. Jasne. Ona je geniála. Oči má iného chlapa, ona je kráľovna, Aj, ja? To je len ako, na to toto, je in... ako keby nás hore učili, že k tebe patrí práve to, čo ti vonia. A, poviem, a, máš problém sa žalúdkom. OK, zoberi si Angeliku. Angeliku, ješte Angelika, Archangelika. Uh -huh. a, a dá si. A príže niekto iný, povie, ja mám problém... Evo tie Angelika, prečo je Angelika, prečo je Angelika mu ga poškodí žalúdok ešte viac. Presne. Ma, ako to? Lebo na všetko je liek, ale nie pre každého. A nie je zdradio v vašich rúkom. Tak, ja to tak, tak, takže už to vieme to všetci, znamená, čo to počúvame. To znamená, koľko ľudí, toľko čúdy, To znamená, prečo tako veľa byli nekýma pre žalúdok? Lebo, príroda, preto, lebo, lebo ona ne, to vie. Ne, výchovuje každého. Tak, a príroda vie, že musíme mať ten, ktorý je pre nás dobrý. No, ale... O ten úpal sme dokončili? Je, netreba o tom viac. Som, čo Vieme treba. všetko, čo môžeme my urobiť da. a čo môžu a urobiť týto. A keď peníze. je zle, tak sanitka. A, a ja si myslím, že sa bude menej cestovať. Ja teraz chvíľočku dávam pozornosť v správach rôznych a článkoch, že asi budeme menej cestovať, lebo je tam veľmi veľa rôznych prekážok. A napríklad skutočne aj, či pre nás, keď sme sa tu narodili s bielou kožou, či je pre nás až také úžasné ležať na pláži, pri mori a spaliť sa. Takže aj možno by bolo celkom dobre objavovať. Čak vy to robíte a objavovať aj krásy Slovenska, našich hôr, našich jadzie. Keby si ty vedela, ako je Slovensko krásne. Ja viem, ja som veľa. Ja som chorvat. Ale ja som sa zamiroval. Chorvátsko je tiež krásne. No ale momentálne správa z, z televíznych novín, že v Taliansku, kde sa chystá veľmi, veľmi veľa našich turistov, že je Svrab rozšírený o 750. Skabies. Srab. Áno, áno. Srab. Skabies. Srab. U vás sa to jak Svrab. Že je proste o no, 750%. No v podstate to je to, čo sa predávalo hneď na začiatku plandémie. To je ten Ivermectin, ktorý si ľudia kupovali z Rakúska. Ivermectin sa používa na liečbu toho Svrabu. A potom... nie, on je zakázaný u nás aj v okolitých krajinách, ale je galmectin, ktorý je sice pre zvieratá, ale podľa lekárníkov, a pýtala som sa asi desiatich, nie jedného, je to úplne presne tá istá molekula, takže vôbec nemusíte mať obavy, keď si kúpite galmectin, keby sa vám toto stalo. Nie, tam v podstate, vy keď to zoberete ešte to dávkovanie, ktoré sa používa pri tých respiračných ochoreniach alebo pri tej liečbe toho svrabu, tak je to v poriadku, ale keď si dáte to dávkovanie, ktoré sa odporúča pre onkologických pacientov, keďže predtým, než odporúčime my niekomu inému, väč väčšinu vecí vyskúšam ja sama na sebe, no. skúška nedopadla dobre vydržala som to zobrať mesiac a pol potom som si dala prestávku, zobrala som to tri dni, s tým, že ono sa hovorí, že je to dobré aj na herpes zoster a herpes simplex, takže musím povedať, že to moc dobre nefunguje, akurát ma rozbolela pečenie a bolo to asi tak na týždeň Ale na niekoho iného to Nie, to, nebude to dobré, lebo tam problém je to, rozdiel medzi tým humánnym a tým veterinárnym je to, že veterinárny okrem tých vecí, čo obsahuje tú čistú účinnú ivermectin má také mňamky, ktoré tá pečeň nevydrží jednoducho. takže veľa toho sa nedá. Veľa toho sa nedá zobrať Tá dávka, ktorú by mali zobrať títo pacienti, oni potrebujú ten si niekde nabaviť ten humánny, alebo ak by bol iných okolitých štátoch, veterinárny, ale čistý. Ja som počula, že tuto niekde na Balkáne ho majú. Že Aj tento sa galmectin práctu. je úplne čistý. Není čistý. No, to... Není, však ja ti chytím, tam obsahuje, myslím, že propylen, a ešte niečo iný. Nájdeme dokonca relácie, povieme. My môžeme pokračovať ešte pri tejto príležitosti. Mi povedal, je niekto mi volal nejaký posluchač, že si dáva alosan, a že nevie, že či Alosan pomáha aj na nejaké také ako tento Ivermectin, alebo je to len v podstate o ťažkých kovoch, ktoré dostáva z tela. Pozri sa. Ja, ja si veľakrát poviem, že pre Alosan by sa musel dostať Nobelovú cenu. Mm -hmm. Lebo tak to robí. Uh, vidi uh, vid zloženie, zaujímavé, a teraz o tom ne, ne by som zatrzoval, ale účinok. No, či aj na to aj na to. Všetko. Aha. Všetko, alebo všetko, čo musí vísť tiela, uh -huh. tebi vidie tak či ona. Jasne, ale, ale očistiš sa. Ale cestičke zostanú špinavé, mm -hmm. e, za, za štup... niečo tam je ešte zaštupované. Tak A tu Alosan urobi službu. Mm -hmm. Odčto, odčepí, prôjde. Dakle, tielo urobi <coughs> všetko same. Ale Alosan i fundamentálno základné čisly od ťažkých kovov. No to prediel, ale že či sú, aj od niečo iného. ne v mozgu. Mozog halosan e, je e, pre, pre veľká molekula, aby íske moždovú bariéru prešla. To nebe. Ale každú buňku v tielu príde a vyplachne je. Mm -hmm. Te, e, špinu, toxikológiu, metabolizma, buňky, to nese vonku. No tu je zloženie toho galamektinu. Okrem toho ivermectinu, on má pomocné látky, glycerol, formal, benzil alkohol, propylen, glykol. No, propylen, glikol, to fakt není nič moc. Takže tu je ten problém. Dobre. No, to som len chcela povedať. On, a, on Ivermectin nie... to nemá? Nie. Ivermektín to je len účinná látka v tom galamektine. A ty k tomu máš tie pomocné látky, hej, mm. ako ten uh, propylengikol. On je veľmi škodlivý pre Takže samotnú. Takže si to PMC. nemôžeš dávať. Niektorí si to dávajú pravidelne každý mesiac. To by si neodporúčal. Nie. to, Keď si to dávajú... Uh, akože, m, to je to, čo povie lekárnik. Ale lekárnici oni to nedávajú v tých uh, dávkach, ktorá je odporúčaná pre uh, tých uh, pacientov, ktorí majú oveľa vážnejšie zdravotné problémy, lebo sú rôzne protokoly, kde sa používa práve Ivermectin, Pembendazol vitamín D. A tam idú oveľa väčšie dávky, ako idú, keď má ja neviem, respiračné ochorenie. To je, mm -hmm. to je len, ja neviem, keď to tak porovnám, rozdiel je znatný ako rozdiel toho dávkovania je dosť, veľký, je dosť veľký. Čiže táto veterinárna forma toho galamektínu nie je vhodná, keď chcete si dať nejaký taký protokol. Ale samozrejme my tento protokol nepoužívame v praxi, lebo... Nemáme vhodné prostriedky, to by si ľudia musia sa poradiť s tým svojim onkologom. To jedine tak. Ja som to nemyslela na onkologii. Ja si to dávam pravidelne každé dva mesiace ako prevenciu. No, tam hm. sú tie dávky odosnišie. Hm. Prevencia. Hm. Hm. Hm? Tu by som bol trochu opatrný. Trochu opatrný. Uh, teraz sa vrátim tom našom malosávnom. Keď používaš Ivermectin. Ty vždy máš odpad. Uh -huh. Je to niečo, čo si zabila. Alebo a potom niečo... to musíš vylúčiť. A tu je Alosan neuveriteľný. No. A myslíš, že by sa to dalo kombinovať, že dám si teda Dá ten kombino, môj... Da. No práve tu je ten pes zakopaný, čo sme aj my videli v praxi, že ľudia si rozpravia podľa rôznych našich kolegov rôzne antiparazitárne programy no. a skutek utek, výsledok nie je žiadny. Prečo? Ako povedal doktor, neurobi sa následná detoxikácia a očistá organizmu. To je extrémne dôležité. Ľudia môžu, aj niekto mi povie, že jo, ja sa liečím hento, tamto. A vravím mu, ale vám je to zadarmo, keď máte napríklad plnú ú... Zbytočné. Áno, hej, zbytočné, keď máte plné ústa amalgánových blob a pokiaľ neurobíte poriadnu detoxikáciu organizmu, lebo napríklad vy, keď máte v sebe tie toxické kovy, to vám sadne na miesta v tých chemických kde by mal sedieť napríklad mangán, horčík, selen. Ale keď vám tam uh, sedí toxický kov, vy sa môžete aj zošrotovať. Môžete toho selenu alebo čo ja viem, čo ho pojeď chcete. Neurobi to ten efekt, ktorý vy potrebujete v tom organizme, lebo tam sedí niečo iné. Čiže vždycky pri liečbe je najdôležitejšie uh, tá mm, detoxikácia očista toho organizmu. To je celá pointa. Darmo do seba pcháte svoje všelijaké výživové doplnky, niž sa očistite. Tak. No to je dobre. Pozrite, použijete neako neako lieku, uh, ty vždy máš vedľajšie účinky. Účinky. Telo to samo môže dať preč za od 10 hodín. Uh -huh. Ale keď ty máš Alosan, ty to dáš v rámci 3-4 hodiny, ty musíš vedieť, že od uh, bodu A cez cielo tielo, a naspet ti pređe, poveda se, tri minúty vieš, ale nek pređe aj pet. Aj nekde se pređe. Mm -hmm. A potom, všetko um, sa to, se to očisti. Mm -hmm. A zvlášť, keď ideš do uh, takých štátov, ako je Bugarska. Uh, uh, ja vždy, keď som bol tam, vždy je hnačka. Buharska, <laughs> Kultura, tak, ak to kultúra, hodí do Egypta tak vieže. Kultúra. A nesem za osobom, ale sam, a riešim problém. Dobre, takže pred dovolenkou možné. Uh, no, ale budem, už nedojdeme k tomu, čo som mala ako prvú otázku, keby som nebola padla, tak by som začala iným. Uh, leto sa začalo už oficiálne astrologické leto, ale už to nestihneme. Takže na budúce budeme hovoriť o tom, čo z čínskej medicíny znamená leto. A na čo by sme mali byť pripravení, keď bude... Na srčana ohorenia, keď príde nejaká vysoká blodina, pekné... Nezamilujte všetko, sa, všetko nezamilujte má. sa. A už je leto, je predpoklad, lebo teplo... A ty vieš da hormóny na teplom, ano, reko im, ako kvitnú láske, a hormóny kvitnú trodnem láske na. Letná láska, na... tak spokojne doprete letnú a Katka lásku. A tak som že okrem Čo? okrem láske, spomienek na peknú lásku prichádzajú dáme doma aj čo myslíš? Majú nejaké kvapavku, alebo čo? Tak, Jožiška. tak, tak. tak. Je to no Katka dobre, zakončili povedala, sme to ja. veľmi realisticky. <laughs> pozor, Čakala som niečo upozorni, romantické. Upozorne, Katka je do, značila tému. Pozor, kad idete na, Letnú na leto. Letnú Hormóny sú silní, ale dajte si pozor na to, čo Katka povedala. Myslím, že tá kvapavka, to je to najmenej ešte. Že Nebo, sú tam aj horšie veci. No a leto je? nás rozbúri, da, rozblázni. Da, da, ukončím, pozor. Okrem što njesete pekne spomijenki, po, možete njesiti aj nešto ine ne, nore može, pozor, za a, strpčit život. Napriklad, a, ti vješ, kad maš takvito problem, tu je problem. Aha. A ako maš problem s klbom, Nikto nemôže mysliť na lásku od pred dvama rokmi, Jaže, s pred dvoma rokmi si bol na letnej láske Dá, a bol je ťa kolby. Máš problém, veľký problém. Tak ale to rozoberme v druhej relácii. Už, už máme skončenú. Už, no, predĺžujeme. Ale zaujímavé. Ránskej, zaujímavé je... Uh, ako no, nič, ani môj komentár nebude, takže lúčime sa s vami, tešíme sa o týždeň. Zatiaľ si užívajte leto a buďte zdraví. Da, a, to musím ja povedať, že by Je, No tak trebalo... to musíš ale ty povedať, hmm. že v rukách držte. Prosím vás, e, okrem vašej manželke aj tých lásky e, na 3-4 ničo nosíte na rukama. Nie ste u jednej ruky vaš, vaše zdravie. Zdraví a mne, nedajte... Dajte. Nedajte nikom. Takže ja by som ešte len chcela poďakovať za otázky. Budeme sa im venovať aj v ďalších reláciách. Ak máte nejaké, tak ich môžete posielať na www.subotič.sk A Áno a prajeme vám krásny zvyšok týždňa. Dovidenia. Dovidenia. Pozrav,